Люпін Вонс метушливо бігав зруйнованими коридорами палацу. Під пахвою він ніс викликання драконів, а в другій руці невпевнено тримав блискучий королівський меч. Він зупинився у проході, щоб перевести подих. Не можна було сказати, що зараз у його голові було достатньо клепок, аби думати про щось доречне та нагальне, але все ж та маленька частинка його розуму, яка ще не здавалася, наполягала на тому, що він попросту не міг бачити того, що бачив, і не міг чути того, що чув. Хтось його переслідував. І він бачив, як ветінарі гуляє собі палацом. Він же був певен у тому, що його замкнули так, що ніколи не відімкнеш. Замок у тих дверях просто незламний. Він добре пам'ятає, як Патрицій наголошував на цьому, коли той замок встановлювали. У кінці проходу ворохнулися тіні. Вонс щось забурмотів собі під носа, намацав клямку найближчих до нього дверей, які спочатку не хотіли піддаватися, завалився до кімнати, що за ними, зачинив двері та притулився до них, переводячи подих. Він розплющив очі. Вонс зайшов до старої зали для приватних прийомів. Патрицій сидів у своєму старому кріслі, закинувши ногу на ногу, і з помірною цікавістю спостерігав за своїм гостем. – А, Вонса, – сказав він. Вонс аж підстрибнув, хопився за клямку, одним помахом вилетів у коридор і біг, аж поки не вибіг на головну сходову клітину, що тепер здіймалося над руїнами центрального палацу, немов покинутий штопор. Сходи, височинь, підвищення, захист. Він підстрибував по три сходинки за раз. Йому потрібно було лише кілька хвилин спокою, а потім він би їм всім показав. На верхніх поверхах тіні були густіші. От чого цим поверхам зараз бракувало, так це структурної міцності. Колони та стіни завалив дракон, коли будував свою печеру. Кімнати жалібно зависали на краю прірви. Обвислими клаптями губейленів та килимів через розбиті вікна грався вітер. Підлога наїжачилася і хиталася під Вонсом ногами, мов трамплін. Він дістався до найближчих дверей. «Ти впорався доволі швидко, хвалю», – сказав Патрицій. Вонс захряснув двері йому перед носом і з виском понісся далі коридором. Здоровий глуст поїхав у короткотривалу відпуску. Вонс зупинився біля статуї. Запанувала цілковита тиша. Ані звуків поспішних кроків, ані рипіння таємних дверей. Він із підозрою глянув на статую та, про всяк випадок, тицнув у неї мечем. Коли статуя не ворухнулася, він увійшов до найближчої кімнати, захряснув за собою двері, знайшов там стілець і підставив його під клямку. То була одна з кімнат вищого класу, в якій майже не залишилося меблів і бракувало однієї стіни. Саме там, де стіни не стало, зяяв вхід до печери. Патріцій вийшов з стіни. «Тож тепер твоя система більше не працює?» – сказав він. Вонс обернувся і підняв меча. «Вас же насправді немає?» – сказав він. «Ви, ви привід чи якась чортівня?» «Боюся, що ти не правий», – відказав Патріцій. Ва мене не спинити. Я ще не всі магічні штуки використав. У мене є книга». Вонс витягнув з кишені коричневий шкіряний мішечок. «Я ще одного виклачу, от побачите!» «Я б не радив тобі цього робити», – спокійно сказав лорд в етінарі. «Ой, думаєте, ви такий розумний, такий увесь господар ситуації, такий увесь манірний, бо я тут мечем розмахую, а ви ні!» «Що ж, у мене не тільки меч залишився! Ви ще побачите!» – триумфально повторив Вонс. «Так, на моєму боці варта палацу! Вони йдуть за мною, а не за вами! А знаєте, вас ніхто не любить, та й ніколи не любив!» Він змахнув мечем так, що той майже вперся гострим кінцем у кволі груди Патриція. «Комусь пора повертатися до темниці!» – сказав він. «І на цей раз я зроблю все, аби уже звідти ви не вийшли! Варта! Варта!» З коридору чувся тупіт. Двері затріщали, а стілець захитався. На мить запанувала тиша, а потім як двері, так і стілець розлетілися надрузки. «Заберіть його!» кричав Вонс. «І додайте в камеру ще скорпіонів! В камеру його! Ти не...» «Опусти меч!» – вимовив Ваймс, коли Морква заходився витягати залишки дверей зі свого кулака. А, «Ага», – сказав Нобі, визираючи з-за капітанової спини. «До стіни, щоб усе не було на ширині, дурбесело. Що? Що там має бути на ширині?» З цікавістю прошепотів сержант Колон. Нобі знизав плечима. «А я звідки знаю?» – сказав він. «Усе, напевне!» Так безпечніше. Вонс дивився на ватагу і не вірив своїм очам. О, Ваймзе, сказав Патрицій. Ви помовчте, спокійно відповів Ваймс. Молодший констеблю Моркво. Сер, зачитайте в'язню його права. Так, сер. Морква витяг свій записник, послинив великий палець і взявся гуртати сторінки. Люпін Вонс, промовив він. Також відомий як Люпін Тільда Секретар. Що? Сказав Вонс. «Що мешкає у помешканні, відомому як палац, місто Антморпорк. Моїм обов'язком є поінформувати вам, що вас зарештовано, та вам буде висунути обвинувачення». Морква вимучено глянув на ваймса. «Ускоєнні цілого переліку вбивств шляхом нанесення удару тупим предметом, а саме драконом» а також у багатьох інших злочинах, пов'язаних із загальним підбурюванням до порушення правопорядку, що підлягають подальшому розслідуванню. Ви маєте право зберігати мовчання. Ви маєте право на відмову від того, щоб вас у порядку сумарного судочинства жбурнули у водойму з піраннями. Ви маєте право на випробовування муками. Ви маєте право на «Це божевілля», – спокійно прокоментував Патріцій. «Я, здається, казав вам помовчати», – відрізав Ваймс, обертаючись та тиснувши Патрицієві пальця під ніс. — Скажіть, сержанте, — шепотів Нобі. — На вашу думку, нам сподобалося б у ямі зі скорпіонами? — Говорити, що заманеться, ем, е, але усе, що буде вами сказано, буде записано е, е, тут, у моєму запіснику, і може використовуватися як доказ. Голос Моркви заповнював тишу. — Ну, якщо ця вистава приносить вам стільки задоволення, Ваймзе, — зрештою промовив Патрицій, — то відведіть його до темниці. Я розберуся з ним вранці. Вонс навіть не подавав жодних сигналів, що могли б сповіщати про його подальші наміри. Ані криків, ані плачу. Він просто кинувся на Патриція і піднятим гору мечем. У ваймзовій голові мерехтіли варіанти дій. Беззаперечним лідером гонки була опція залишитись осторонь. А що? Нехай Вонс зробить те, що задумав. Потім вони б його обезброїли. Нехай місто очистить себе самотужки. Так, план хороший. Тож він геть не второпав, як уже за секунду, вилетів на амбразуру, вимахуючи морквиним мечем у непродуманій спробі блокувати атаку. Певно, то був його намір зробити так, як книжка пише, що зіграв з ним злий жарт. Пролунав бряскет. Не надто гучний, якщо чесно. Він почув, як щось яскраве та срібне продзвоніло повз його вухо та застрягло у стіні. Вонсові аж щелепа відпала від подиву. Він кинув те, що залишилося від його меча, та протупцював назад, щораз дуже стискаючи викликання. «Ти пошкодуєш!» – шипів Вонс. «Ти ще дуже пошкодуєш!» Він забурмотів собі під носа. Вам відчув тремтіння у цілому тілі. Він майже, напевне, знав, що щойно прошмигнуло повз його голову, і від однієї думки про це підніли лодоні. Він прийшов до палацу, готовий вбивати, і аж тут трапляється ця от хвилина, Одна хвилина, коли здалося, що все в цьому світі так, як треба, і що він врешті контролює ситуацію, а тепер йому хотілося лише випити і відіспатись за цілий тиждень. «Здавайся вже», – сказав він, – «і без вибриків, гаразд?» Бурмотіння не стихало. Враз повітря немов висохло та нагрілося. Ваймс знизав плечима. «Ну гаразд, сам не просився», – сказав він і обернувся. «Враз його своєю книжкою, сер. Ваймс згадав дещо запізно. Гноми не розуміють метафор. А ще дуже добре ціляться. Закони і постанови міст Анк і Морпорк влучили секретареві прямісінько в чоло. Він кліпнув очима, похитнувся і позадкував. Таких великих кроків він ще ніколи не робив. Річ у тому, що той крок був останнім у його житті. Через кілька секунд вони почули, як він приземлився на п'ять поверхів нижче. Ще через декілька секунд їхні обличчя визирнули над краєм знівеченої будівлі. Як же красиво він пішов, сказав сержант Колон. Факт, промовив Нобі, потягнувшись до вуха за недопалком. Вбити цією, як вона? Метафорою? Ну, не знаю, мені здається, що у вино є земля. Є прикурити, сержанта? Я все зробив правильно чи не так? Тривожно запитав Морква. Ви сказали вразити? Так, так, відповів Ваймс, не хвилюйся. Він потягнувся тримтливою рукою до сумки, яку тримав Вонс, і висипав із неї кубку камінців. У кожному з них було подірочці. «Навіщо?» – замислився він. Його увагу від цього питання відвернув металевий брязкіт, що пролунав позаду. Патрицій обережно взяв до рук залишки королівського меча. Капітан споглядав, як чоловік витягнув зі стіни навпроти іншу частину меча. Його вже було неможливо полагодити. «Капітане Ваймс», – сказав той. «Сер, можна ваш меч, будь ласка?» Ваймс передав свій меч. Зараз він більше не міг думати ні про що. За все, що він наробив, напевно, заслужив собі окрему яму зі скорпіонами. Лорд Ветінарі уважно оглянув іржави лезо. Скільки він уже у вас, капітане? запитав він м'яко. Він не мій сер. Це власність молодшого констебля Морквесер». сер. Молодшого констебля? Мій сер, ваша милость," сказав морква, салютуючи. Зрозуміло. Патрицій повільно обертав лезо з одного боку на інший та вдивлявся в нього так, немов меч і справді йому сподобався. Вемс відчував, як повітря важчило, так, наче от саме зараз себе збиралася творити історія, але ніяк не міг зрозуміти, як це все відбувалося саме з ним. То був один із тих моментів, коли штани часу роздвоювалися, і можна було з неуважності потрапити не в ту штанину. Вонс прокинувся у світі тіней, що його дуже спантеличило, Але єдине, про що він міг думати в цей момент, була висока постать у мантії з капюшоном, що стовбичила над ним. Я думав, що всі ви вмерли, пробурмотів він. Було не в тихо, і складалося враження, що хтось змив усі кольори. Щось було зовсім не гаразд. Брате придвернику, це ти поцікавився він. Постать наблизилася. Метафорично. відповіла вона. І Патрицій повернув меч моркві. Ви великий молодець, юначе, сказав він. Капітане Ваймс, думаю, що ви можете відпустити своїх хлопців відпочити. Спасибі, сер, сказав Ваймс. Хлоп'яти, ви чули, що сказав лорд. А вас, капітане, я попросив би залишитись. Нас із вами чекає розмова. Так, сер, безневинно промовив Ваймс. Ватага взялася покидати кімнату, окинувши Ваймса співчутливими та жалісливими поглядами. Патрицій підійшов до обриву і подивився вниз. Бідний Вонс, сказав він. Так, сер. Ваймс дивився на стіну. Хотілося б мені, аби він жив, розумієте? Сер. Хоч він і збився зі шляху, але ж він розумний був чоловік. Його голова мені б ще придалася. Так, сер. А решту, звичайно ж, можна було б викинути геть. Так, сер. Я жартую вамся. Так, сер. Зауважте, що хлопчина так і не осягнув, для чого були потрібні таємні ходи. Так, сер, не зрозумів. Той молодий хлопчина, морква, я правий? Так, сер. Гарний хлопець. Йому подобається у варті? Так, сер. Почувається як вдома, сер. Ви врятували мені життя. Сер, ходімо зі мною. І він рушив руїнаму палацу. Ваймз брів за ним, доки вони йшли, ні дійшли до еліптичного кабінету. Приміщення було в цілковитому порядку, воно пережило всі руйнації і відбулося лише свіжим шаром пилюки. Патрицій присів і раптом склалося таке враження, що він ніколи не покидав цього кабінету. Ваймзові стало цікаво, чи таке коли-небудь траплялося. Він підібрав стос паперу і здмухнув обсипану штукатурку. Сумно, промовив Патрицій. Люпін був таким охайним чоловіком. Так, сер. Патрицій спер підборіддя на свої руки та подивився на Ваймса. Можна я дам вам пораду, капітане? запитав він. Звичайно, сер. Можливо, вона допоможе вам осягнути, як функціонує цей світ. Сер. На мою думку, ви вважаєте, що життя це суцільна проблема, бо думаєте, що люди поділяються на хороших та поганих. – почав Патрицій. – Ви, звичайно ж, помиляєтесь. Існують лише і виключно погані люди, але декотрі з них перебувають на протилежних сторонах. Він змахнув тонкою рукою у напрямку міста та підійшов до вікна. – Велике море, що постійно біснується хвилями зла, – сказав він майже по власницьки. Десь мілкіше, а десь глибше, а ще десь є взагалі глибочезне. Але такі люди, як ви, складають собі маленькі списки правил та хороших намірів і кажуть собі, що це і є та протилежна сторона, яка зрештою тріумфує. Неймовірно. Він дружно поплескав ваймза по спині. Там, унизу, продовжував він, ходять люди, що підуть за будь-яким драконом, вклонятимуться будь-якому богові та ігноруватимуть будь-яке беззаконня. Це все через сіру буденність у цього поганого. Ні, я не говорю про її величність лінь, що породжує креативність великих грішників, а радше про темряву душ масового виробництва. Вони грішать, нехай так, але без жодного тобі натяку на оригінальність. Вони приймають зло не тому, що кажуть йому так, а тому, що не кажуть ні. Вибачте, якщо це якось зачіпає ваше почуття. Додав він, знову поплескуючи капітана по плечі. Але вам, любі друзі, без нас ніяк не обійтися. Так, сер, тихо промовив Ваймс. О, так, ми єдині, хто знає, як зробити так, щоб усе працювало. Бачите, єдине, що добре виходить у хороших людей, це боротися з поганими людьми. Ви в цьому ас, я вас запевняю, але проблема в тому, що, крім цього, ви нічого не вмієте. Одного дня дзвонять дзвони, і ви ховаєте якогось злючого тирана, а наступного дня всі вже жалітимуться, що відтоді, як режим тирана було повалено, ніхто не виносив сміття. А все тому, що погані люди вміють складати плани. Можна сказати, що це така собі частина їхньої профільної орієнтації. У кожного злого тирана є план захоплення всього світу. Добрі люди в цьому нічорти не розуміють. «Можливо, але щодо решти, то ви помиляєтеся», – сказав Ваймс. «Уся справа в тому, що люди просто бояться, люди самотні». Він зупинився. Звучало доволі неаргументовано. Навіть для нього. Він знизав плечима. «Це просто люди», – сказав він. Вони просто поводяться так, як подобається людям, сир». Лорд Ветінарі дружно йому всміхнувся. «Звісно, звісно», – сказав він. «Ви ж маєте в це вірити, я розумію. Інакше ви б усі з розуму посходили. Інакше вам усім здалося б, що ви стоїте на тонкому, мов, пір'ї мості, що завис понад склепіннями пекла. Інакше саме поняття існування набирало б обрисів темної агонії, і єдиною надією, яку б плекали люди, було б те, що життя після смерті не існує. Я дуже добре розумію. Він глянув на свій стіл і зітхнув. «А зараз, – сказав Патрицій, – мене чекає безліч справ. Боюся, що бідний Вонс хоч і був чудовим слугою, але управління з нього був нікудишній. Тож ви можете йти? Виспіться, як належить. А, і приходьте завтра зі своєю командою. Місто повинне висловити вам свою вдячність». «Що місто повинне? – запитав Ваймс. Патрицій глянув у сувій. Його голос знову набув тих відсторонених ноток, того, хто організовує, планує та контролює. Висловити вам вдячність», – повторив він. «Кожен тріумф відзначає становлення нових героїв. Така от закономірність. Таким чином усі знатимуть, що все відбулося, як належить». Він виглянув на Ваймза з-за «Такий порядок», – сказав він. Зробивши декілька записів олівцем на аркуші паперу, що лежав перед ним, він знову підняв погляд. «Я кажу», – сказав він, – «що ви можете йти». Ваймс затримався біля дверей. «А ви у це все вірите, сер? запитав він. «Усе це нескінченне зло, і абсолютно темряво». «А як же, а як же?» – відповів Патрицій, перегортаючи сторінку. «Це єдиний логічний умовивід». Але ж ви кожного ранку встаєте з ліжка, сир?» «Так. До чого ви ведете?» «Просто хочу знати, навіщо, сир?» «Ой, Ваймс, ідіть уже. Ви хороша людина». Темну і вогку печеру, яку видовбили із самісінького серця палацу, стрибками перетнув бібліотекар. Він переліз через сумну купу скарбів і глянув на розпластене вонсове тіло. Тоді обережно схилився і вихопив з його омертвілих пальців викликання драконів. Здув із книжки пилюку і взявся ухайно витирати, ніби то було перелякане дитя. Він уже хотів було йти геть, але зупинився. Знову нахилився, аби витягти з-під блискучих завалів ще одну книгу. Ця книга йому не належала, хоча можна вважати, що загалом усі книги були в його юрисдикції. Він розгорнув її і обережно перегорнув кілька сторінок. Залиш її собі», – сказав Ваймс, що стояв позаду. «Забери і заховай десь». Орангутан кивнув капітанові і побіг вниз насипом з уламків. Він лагідно постукав капітана по коліні, розгорнув викликання драконів і гортав поношені сторінки, аж поки не знайшов ту, яку шукав. Тоді мовчки передав книгу вгору. Вам довелося примружитися, аби прочитати нерозбірливу писанину. Дракони не є, вони подібні до єдинорогів. Я вважатиму так. Вони мешкають у якимось фантастичнім вимірі, що керується примхами долі. І означатиме це, що хто би не покликав їх, виказавши шлях до світу цього, зватиме їх власними драконами розуму. Однак відомо мені, що найчистіше із сердець може викликати дракона сили або звернути зло усім світі, і тієї ночі, яке все станеться, почнеться величне діло. Усім будь на поготові. І я ж бо рук не покладав, аби і самому будь гідним звання. Ваймс задумався про фантастичний вимір. Ось куди вони полетіли. У світ нашої уяви. А коли кличемо їх знову, то самі собі їх ліпимо, немови з тіста. Лиш отримаєш ти людину, не імбірний хлібець. А те, чим є сама. Свою темряву, втілену у формі. Ваймз ще раз перечитав уривок і взявся гортати наступні сторінки. Їх не було багато, решта книги була обугленою масою. Ваймс повернув книгу Орангутану. «А якою людиною був Демалахіт?» – запитав він. Бібліотекар замислився над цим з усією серйозністю, що притаманна тим, хто знав словник міських біографій на пам'ять. І знизав плечима. «Майже святою?» – запитав Ваймз. Орангутан замотав головою. Що ж, винятково злою? Орангутан знизав плечима і знову замотав головою. На твоєму місці, сказав Ваймс, я б заховав цю книгу на віддійне місце. І з нею ще книгу законів. Ті кляті книжки надто вже небезпечні. У ук. Ваймс потягнувся. А тепер, сказав, ходімо вип'ємо. Ук. Але по одній У ук. Ти ставиш. Ек. Ваймс зупинився і подивився на велике добре обличчя. «Скажи мені», – почав він, – «от мені завжди кортіло знати, бути орангутаном краще?» – бібліотекар задумався. «Ук», – відповів. «Та невже», – не повірив Ваймс. Наступний день настав. Усе приміщення заповнили перше обличчя міста – Патріцій сидів на своєму непохитному троні в оточенні ради. Усі шкірилися так, наче це їх приставили до нагороди за блискуче виконання службових обов'язків. Леді Сибіл Ремкін сиділа собі збоку, одягнена у декілька акрів чорного вельвету. Сімейні коштовності Ремкінів виблискували на її пальцях, шиї та темних завитках сьогоднішньої перуки. Загалом картина вражала і на вигляд була, мов, зоряне небо. Під проводом Ваймза Ватага прокрокувала до центру зали і вистрончилася. Войм тримав шалом у руці, згідно статуту. Він здивовано виявив, що навіть Нобі старався, аби все мало належний вигляд. На його нагруднику проглядалися підозри на блискучий метал то тут, то там. Колону взагалі скорчив таку серйозну гримасу, наче мав закрип. Обладунки моркви сяяли. Колон вперше в житті відсолютував, як книжка пише. "Усі на місцях, сер", аж гаркнув він. "Чудово, сержанте". Незворушно мовив Ваймс. Він повернувся до Патриція і вічливо звів брову. Лорд Ветінарі легенько змахнув рукою. «Вільно. Чи як там у вас кажуть, хлопці?» – сказав він. «Я певен, що нам не потрібні зайві церемонії. Що скажете, капітане?» «Як вам до вподоби, сер," відповів Ваймс. «Тож, хлопці», – нахилившись вперед, сказав Патриція, – «до нас дійшли чудові відомості про ваші неймовірні зусилля, аби захистити місто». Ваймс вирішив думками віддалитися від усіляких приємних банальностей, що зараз на них посипляться. Певний час йому було навіть весело спостерігати за фізіономіями членів Ради, поки Патрицій говорив, за ними можна було вивчати усі теорії та знання людства про міміку. Звичайно, формальне проведення такої церемонії було дуже важливим. Тоді усю цю історію можна буде вважати завершеною, а згодом і забути про неї. Просто ще один розділ у довгій та захопливій історії про і так далі, і так далі. Анкмор Порк був майстром розпочинати нові розділи. Його погляд перебіг до Леді Ремкін. Вона йому підморгнула. Ваймс знову перевів погляд, прямісінко поперед себе, але це йому, немов задубіло. «На знак нашої вдячності», – завершив Патриці, відкидаючись назад. Ваймс усвідомив, що всі на нього дивляться. «Пробачте», – промовив він. «Я сказав, що ми намагалися придумати для вас якусь адекватну компенсацію, капітане Ваймс. Усі небайдужі громадяни...» Патрицій окинув поглядом членів Ради і, звичайно ж, Леді Ремкін. І «Я разом з ними вважаю, що ви заслужили відповідної винагороди». Вамс ще досі не второпав. «Нагороди?» – перепитав він. «Це стандартна процедура, якщо йдеться про такі героїчні подвиги», – промовив уже трішки роздратований Патриці. Ваймс знову перевів погляд поперед себе. Якщо чесно, то я про таке і не думав, сер, сказав він. Про те я говорю лише за себе, звичайно. У повітрі повисла недолуга пауза. Бічним зором Ваймс бачив, що нобі штурхав сержанта попід ребра. Зрештою, колон вийшов зі строю і знову відсалітував. Дозвольте звернутися, сер, промимрив він. Патриці схвально кивнув. Сержант закашлявся, зняв свій шолом та витяг звідти шмат паперу. Та й во сказав він. «Тут таке діло, ми повернули вам трон, то думаємо, ну, знаєте, раз ми врятували місто і всі діла, то я кажу, що, ну, ви розумієте, ми усі такі м -м, зірвалися з місця і побігли на порятунок, то я кажу, що, ну, на вашу думку, нам пасувало б, якщо ви, звичайно, погоджуєтеся зі мною». Уся ватага синхронно кивнула головами. «Так воно і мало бути». «Продовжуйте», сказав Патрицій. «То ми, як би це краще, Ну, усі разом подумали», – продовжував сержант. «Не сприйміть за наглість!» «Будь ласка, продовжуйте, сержанте», – сказав Патрицій. «Немає потреби зупинятися. Ми тут всі чудово розуміємо, наскільки серйозним є питання». «Так, сер. Що ж, сер. Перш за все, це зарплатня». «Зарплатня?» – запитав лорд Ветінарі. Він подивився на Ваймза, який дивився в пустоту. Сержант підняв голову. На його обличчі розквітла впевненість чоловіка, який завжди досягає того, чого хоче. «Так, сер», – сказав він. «30 доларів на місяць – це неправильно. Ми так вважаємо». Він облизав губи та спробував подивитися назад. На двох інших, які робили нерішучі підбадьорливі рухи. «Ми вважаємо, що базова ставка у сумі 35 доларів – те, що треба. На місяць». Він подивився на скам'яніле обличчя Патриція. «З надбавками за звання!» П'ять доларів, так ми гадаємо, сер. Він знову облизав губи, збентежений виразом Патрицієвого обличчя. Але ми не опустимо ставки ніж чотирьох, сказав він. На цьому все. Вибачте, ваше високосте, але от такі от справи. Патрицій знову подивився на відстороне Неваймзове обличчя і перевів погляд до Атаги. І це все? запитав він. Нобі прошепотів щось на вухо колону і знову став у стрій. Спітніли від хвилювання, сержант вчепився за свій шолом так, не би то була остання реальна річ у світі. «Є ще дещо, ваше преподобності», – сказав він. «О, «Он як?», – розуміючи всміхнувся Патрицій. «Справа в чайникові. Не те, щоб він був дуже добрим, та Ерл його зжер, але він коштував два долари». колон ледь проковтнув слину. «Нам би не завадив новий чайник, якщо пропозиція ще в силі вашої світлості». Патрицій нахилився вперед, хопившись за поручні свого крісла. «Я вас правильно зрозумів», – запитав він холодним тоном. «Ми маємо повірити, що ви просите мізерного підняття зарплатні та кухонне начиння?» Морква взявся шепотити колону в інше вухо. Колон повернув до перших осіб міста свої вже майже наповнені слізьми очі. Обідок його шолома крутився, мов, млинове колосо. «Що ж, – розпочав він, – буває, що нам спадає на думку, що, знаєте, коли у нас перерва на обід, або ж коли тихо, як ото буває наприкінці зміни, ми хочемо трішки розслабитися, ну, знаєте, коли вже закругляємося». Колону хтось немов би звук скрутив. «Так, «Та – колон глибоко вдихнув. – Я так розумію, що дошку для гри в дротики навіть не варто просити?» Мертву тишу, що настала після колонового питання, розірвало уривчасте пирхання. Із тримтячої руки Ваймза випав шолом. Здавалося, що його нагрудник зараз злетить від несамовитих поривів сміху, які він таке враження стримував руками. Ваймс повернувся обличчям до членів Ради і сміявся, аж доки з очей не полилися сльози. Сміявся з того, як вони підвелися геть спантиличені і з виглядом ображеної гідності. Сміявся з підкресленого назворушного патріцієвого виразу обличчя. Сміявся заради світу та заради спасіння душ. Сміявся, сміявся і ще сміявся аж до сліз. Нобі встав на шпиньки, щоб дотягнутися до вуха колона. «А я тобі казав, аж прошепів, я казав, що вони ніколи не таке не погодяться. Я знав, що на тій клятій дошці закінчується наша пруха. Вони ж тепер всі невдоволені сидять». «Любі, мамо і тато», – писав Морква, – «ви не повірите». Я працюю у Варті всього лише декілька тижнів, але я вже повний констебль. Капітан Ваймс сказав, що Патрицій особисто розпорядився, щоб мені надали таке звання, а ще передав свої найкращі сподівання на те, що я матиму довгу та успішну кар'єру у Варті і що він уважно споглядатиме за мною. Мені ще й зарплату піднімуть. І тепер я зароблятиму 40 доларів. А ще нам видали премію у розмірі 20 доларів, яку капітан Ваймс заплатив нам зі своєї кишені, як мені повідомив сержант Колон. Гроші у конверті. Я трошки залишив собі, бо їздив на відвідину до Рід. А пані Долоня сказала, що тепер усі дівчата слідкують за моєю кар'єрою з неабияким інтересом. І я можу заходити на вечерю у вільні вечори». Сержант Колон пообіцяв, що навчить мене залицятися. То є дуже цікава справа, і як виявляється, геть не важка. Я заарештував дракона, але він втік. Сподіваюся, що у містера Варнеші все гаразд. Я такий щасливий, як ніхто інший у цілому світі. Ваш син – Морква. Ваймс постукав у двері. Він помітив, що маєто Кремкінів довели до пуття. Теоретично безжалісно очистили від заростей, до будинку була сперта драбина, на якій стояв старенький робітник, що відновлював ліпнину на фасаді, а ще один із лопатою в руках визначав на власний розсуд, де проходив кордон між газоном ремкінів та старими клумбами. Ваймс узяв шолом під руку, пригладив волосся і постукав у двері. Він спочатку подумав, що варто було б взяти з собою сержанта колону, але чомусь швиденько передумав. Не хотілося йому, щоб з нього знову насміхалися. У будь-якому разі його вже не злякаєш. Тричі він залазив у пащику смерті... А ні, ще був четвертий раз, коли він сказав лорду Веттінарі помовчати. На його поди в двері зрештою відкрив дворецький, що був настільки старим, що якби Ваймс не постукав, то той би, певно, якраз дочекався б смерті. «Так!» – промовив він. «Капітан Ваймс, міська варта!» – сказав Ваймс. Чоловік зміряв його поглядом. «О, так!» – сказав він. – Її світлість розповідали про вас. Ймовірно, її світлість зараз зі своїми драконами. – продовжив він. – Якщо бажаєте зачекати всередині, то я… – Я знаю, куди йти, – сказав Ваймс і пішов порослою стежиною. Розплідники ще не відбудували. Тут і там, під промащеним тентом, лежали розтрощені дерев'яні ящики. З їхніх нетрів кілька сумних болотяних драконів дмухнули до нього у знак вітання. Білі ящики впоралося декілька жінок, чи краще сказати, декілька леді. Надто вже вони забруднились, аби називати їх простими жінками. Жодна звичайна жінка ніколи не мріяла про таку неохайність. Для того, щоб мати сміливість одягати таке, жінка мала мати цілковиту впевненість у собі, впевненість, що приходить зі знанням того, ким був твій прапрапрапрапрадід. Але ж на них були гарні одежі, як зауважив Ваймс. Дуже гарні, принаймні, такими вони колись були. То були такі речі, які комусь за шалені гроші купували батьки. Але вони були такими ж гарними, що їх було аж шкода одягати, тож вони передавалися молодшому поколінню, як і чайні сервізи, столові срібла та подагра. «Професійно займаються вирощуванням драконів», – подумав він. «Одразу можна сказати, є в них щось таке, що виділяє їх на фоні інших людей. Те, як вони носять свої шовкові шалі, старі твідові куртки та дідівські жокейські чоботи. Ну і, звичайно, запах». Його помітила тендітна, худорлява жіночка з обличчям, що нагадувала старе шкіряне сидіння. «Ага», – сказала вона, – «ви, мабуть, і є той доблесний капітан». Вона заправила пасмо білявого волосся назад під хустинку і простягнула йому жилаву коричневу руку. «Бренда Родлі! А це Роузі Деван Молей, власниця сонцесяйного притулку для хворих драконів. Ну, ви, напевне, чули про нього?» Та інша леді, що своєю статурою нагадувала когось, хто може однією рукою підняти вантажного коня, а другою його підкувати, привітно йому усміхнулася. «Семюел Ваймс!» – кволо промовив Ваймс. «Мого батька звали Семом». – невиразно сказала Бренда. – Семам завжди можна довіряти, – казав він мені. З одного ящика виліз дракон, і вона швиденько загнала його назад. – Ми просто допомагаємо Сибіл. Ми давні подруги. А як же інакше? Це її виводок. Страшні непосіди. Літають по цілому місту, маленькі дияволята. Ставлю на те, що вони повернуться, коли зголодніють. Як так можна вдатися до своїх предків? – Прошу. – «Сибіл вважає, що в усьому виноє якась мутація, але я думаю, що ми зможемо повернути її драконам статус шляхетних лише через три або чотири покоління. Я славлюся своїми жеребцями, знаєте», – сказала вона. «Ми створимо щось неймовірне, абсолютно нову породу драконів». Ваймс уявив у небі інверсійні сліди надзвукових драконів. Ем, вимовив він. «Звичайно». «Що ж, нам пора до роботи». «А чи не бачили ви часом леді Ремкен?» – запитав Ваймс. «Я отримав повідомлення, що мені обов'язково треба сюди прийти». «Вона десь у будинку», – сказала міс Родлі. «Казала, що матиме якусь дуже важливу справу. Роуз Буцю обережна з цим драконом дурненька». «Важливішу за драконів?» – запитав Ваймс. «Так, не знаю, що на неї знайшло». Бренда Родлі нишпарила у кишені завеликого на неї жилета. «Було приємно познайомитися, капітани. Я завжди рада знайомству з новими членами фантастичного виміру». «Будете десь поряд, заїжджайте в гості. Буду дуже рада показати вам усе». Вона витягла пожмакану і брудну візитівку і вклала йому в долоню. «Маю бігти, бо нам доповіли, що деякі наші деяволонята вирішили звити собі гнізда на вежі академії. Треба їх звідти зняти, поки ще не стемніло». Ваймс примружився над візитівкою, коли його нові подруги, озброївшись сітками та мотузками, від'їздили з подвір'я маєтку. На карці було написано «Бренда Леді Родлі». «Вдований дім, Квірмський замок, Квірм». До нього дійшло, що пані, яка щойно поїхала стежкою з грацією жвавого стіла для коней, була ніким іншим, як овдовілою герцогинею Квірмською, в якої землі було більше, ніж можна вгледіти з дуже високої гори в бого Нобі таке б не сподобалось. Виявляється, існував особливий вид бідності, який могли собі дозволити лише дуже дуже багаті люди. «Ось так і треба ставати поважними людьми», – подумав він собі. Ніколи не перейматися тим, що думають інші, і завжди бути впевненим у всіх своїх рішеннях. Він почимчикував назад до будинку. Двері були відчинені. За ними на нього чекав просторий, але темний та затхлий коридор. З моруку проглядалися голови вбитих на полюванні тварин. Здавалося, Ремкіни винищили більше живності, аніж льодовиковий період. Не знаючи, куди він прямує, Ваймс пройшов ще під однією аркою з цільного дерева. То була їдальня. Там стояв такий стіл, що, сівши в вечері на інший край столу, ваш візаві опинявся в іншому часовому поясі. Один край столу колонізували срібні підсвічники. Стіл засервували на двох персон, біля кожної старілок розгорнулася батарія столових приборів. Давні келихи для вина виблискували у світлі свічок. Вам захопило перечуття чогось жахливого. Водночас, поряд із ним промайнув шлейф зачарування найдорожчих парфумів, які можна було знайти в Антморпорку. А, капітане, як люб'язно, що ви прийшли. Ваймс повільно обернувся, наче й не поворушивши ногами. Леді Ремкін стояла за ним у всій величі своєї краси. Ваймс в тумані. Бачив розкішну синю сукню, що переливалася при світлі свічок, густі пасма каштанового волосся, неспокійне личко, яке свідчило, що цілий батальйон вправних живописців і декораторів щойно склали своє арештування і пішли собі, чув ледь чутне поскрипування, яке вказувало, що все під цим простим корцетом піддається тискові, який зазвичай можна віднайти хіба в ядрі Великої зорі. Я е, вимовив він, якби ви. Е, якби ви сказали. Я б одягнувся більш відповідно, краще, набагато. Вона насувалася, на нього немов блискучий таран. Наче у вісні він дозволив, щоб хтось його ось так всадовив за стіл. Він, мабуть, їв, бо раптом ні звідки з'явилася прислуга, яка приносила страви, начинені іншими стравами, а потім приходила, щоб позбирати тарілки. Час від часу оживав Дворецький і наповнював заморськими винами келег за келегом. Свічки віддавали стільки тепла, що на ньому можна було готувати їжу. Леді Ремкін не змовкала, бідкаючись, як їй тендітній жінці важко самотужки господарювати у такому величезному маєтку. Вона також натякала, що комусь прийшов час серйозніше поставитися до свого становища у суспільстві. Кімната зажевріла багряним світлом від променів сонця, що сідало на горизонті, а Ваймзові закрутилося в голові. Він ще спромігся подумати, що суспільство і саме не знало, звідки йому чекати наступної біди. Про драконів вони не згадували, однак незабаром Ваймз відчув, як щось під столом поклало йому на коліно голову і пустило слину. За таких обставин Ваймзові було надто важко підтримувати розмову. Він почувався немов на полі боя, оточений ворогами з усіх сторін. Однак вирішив все ж таки здійснити один маневр, який, як він сподівався, витягне його з пастки ворога і допоможе втекти. «Як думаєте, куди вони полетіли?» – запитав він. «Куди що?» перепитала на мить стовпіла Леді Ремкін. «Ну, дракони. Ну, що я буду вам розповідати? Ерл і його друг... самка». «А це якесь віддалене і скелясте місце», відповіла Леді Ремкін. «Улюблене місце для драконів». «Але ж воно... Себто вона... Магічна тварина», сказав Ваймс. «Що трапиться, коли завершиться дія магії?» Леді Ремкін боязко йому всміхнулася. «Ну, люди якось навчилися це переживати», сказала вона. Вона потягнулася через стіл та взяла його за руку. «Ваші люди гадають, що за вами треба приглядати?» – лагідно промовила вона. "А, «Ага, справді?» – запитав Ваймс. «Сержант Колон сказав, що ми би з вами поладнали, немов Мейсонем Фламбе». «Французькою немов вогонь та деревина, дослівно будинок у вогні». «Що таке сказав?» «Але це не все, що він мені сказав», – заявила вона. «Як він сказав? О, так, це шанс один на мільйон». Сказала Леді Ремкін, і, здається, він додав, але ж може спрацювати. Вона всміхнулася до нього. І тоді, дуваєм, задійшло, що вона була неймовірно красивою жінкою, як на свою особливу категорію. Мова йшла про ту категорію жінок, що за все його життя хоча б подумали про те, щоб до нього варто усміхнутися. Вона вже не стане гірша, але й його теж уже не зміниш. То, може, ось все і зійшлося? Вона, звичайно, не молодшила, але зрештою хто молодше? А ще при ній були стиль, гроші, здоровий глузд та впевненість у собі. Вона його квиток до всього, що він не встиг спробувати в цьому житті. Вона відкрила своє серце, і якщо їй дозволити, вона поглине повністю. Та жінка була містом. І коли те місто потрапить в облаву, ти зробиш те, що завжди робив Анкморпорк. Відчиняєш ворота, впускаєш загарбників, а потім перетворюєш їх на свою власність. З чого почати? Здається, що вона очікувала якогось кроку. Він знизав плечима, підняв повний келих вина і думав, що сказати. У задінках його неспокійної голови все ж знайшлося декілька слів. «Цей тост за тебе, крихітко!» – промовив він. Гонги, що відбувають північ, провели старий день. Ближче до усердя світу, де вівці скельні гори зливалися з грізними шпилями центрального масиву, де дивокуваті волохаті істоти блукали в одвічних снігах, де над замерзлими вершинами біснувалися хурделиці, вогні поодинокого монастиря освічували високогірні долини. Там у дворі двоє комонахів у жовтих мантіях вкладали до саней останню коробку з маленькими зеленими флаконами, готуючись до першого туру неймовірно важкої подорожі до далеких рівнин. Коробка на санях мала каліграфічно виведений напис «Панові Нудлю В.Д.В. Анк Морпорк». «Знаєш, Лобсангу», – сказав один із них, – «мені дуже цікаво, що ж він з цим всім робить?» Кабрал Нобста сержант Колон лежали собі десь у затінку біля латаного барабана, але тільки з'явився Морква з здацею, одразу ж скочили на рівні ноги. Троль Щебінь у Леславо відійшов у бік. Налітай, хлопці сказав Морква. «Три пінти за рахунок закладу». Трясся, ніколи б не подумав, що ти все-таки це зробиш», сказав Колон, хапаючись за кухоль. «Що ти йому сказав?» «Я просто пояснив, що повсякчасна допомога вартовим це обов'язок кожного свідомого громадянина», невинно промовив Морква, і подякував йому за співпрацю. «Ага, а решту слів забув?» дошкуляв Нобі. «Ні, я більше нічого не говорив». «Тоді в тебе, мабуть, дуже переконливий голос. Ой, годі вам!» «Краще насоложитись, поки маємо нагоду», – сказав колон. Вони задумливо попивали. То був короткий момент пізнання забороненого плоду, яким вони насолодилися сповна. Жодна жива душа в цілому місті не билась і не крала, не вбивала і не порушувала громадський порядок, і саме в цей момент можна було повірити, що так могло тривати і надалі. А навіть якби так і не сталося, то в них не залишилися б спогади, що зігрівали б їх у важкі моменти. Наприклад, коли доведеться бігти, пробиваючись крізь натовп, Коли доведеться вдивлятися в марми за жалюгідною сторожою палацу. Коли доведеться рятувати місто. Коли усі злодії, герої та боги не зможуть нічого вдіяти. Коли майже доведеться чинити майже правильно. Нобі заштовхав кухоль на найближче підвоконня. Розворушив ноги та подмухав на вже застиглі пальці. Декілька секунд незграбного коперсання за вухом, і в його руках з'явився фрагмент сигарети. «Які чудові часи, Геш!» – задоволено вимовив колон, коли вони трьох прикурили від одного сірника. Інші лише покивали головами. Здавалося, що вчорашній день був на відстані цілого життя, але таке ж не забувається. І тепер вже не важило, хто ще раз втне щось таке і взагалі, щоб там не трапилось. «Я ще не надивився на клятих королів», – сказав Нобі. «Так чи інакше, не думаю, що він був тим королем, якого нам треба», – доповнив Морква. «Раз ми вже заговорили про королівське життя, хтось хоче хрусткої картопельки?» «Правильних королів не буває», – сказав Колон без особливого завзяття. «Десять додаткових доларів на місяць можуть змінити абсолютно все. Місіс Колон зовсім по-іншому ставиться до чоловіка, який щомісячно приносить додому на десять доларів більше, ніж колись». Її записки на кухонному столі набули набагато приязнішого тону. «Так, але я лише хочу сказати, що немає нічого особливого в тому, що в тебе є давній меч», – сказав Морква. «Чи родима пляма? От гляньте на мене, у мене теж є така на руці». «І в мого брата теж», – сказав колон. «У вигляді човна». «Моя більше схожа на якусь корону», – сказав Морква. «Ого, та ти у нас тепер король», – засміявся Нобі. «Є суть у твоїх словах?» То чого мій брат не адмірал? логічно запитав колон. І в мене є цей меч, сказав Морква. Він його витяг. Колон взяв меча до своїх рук і став крутити його на всі боки у світлі ліхтаря, що висів біля дверей барабана. Лезо зовсім не виблискувало і було коротеньким, та ще й зубцюваним на краях, немов пилка, але зробили його на совість. І, може, колись на ньому і був якийсь напис, але він геть зносився від ужитку. Гарний меч, сказав він вдумливо. Добре збалансований. Але не для короля», – сказав Морква. «Королівські мечі великі і блискучі, а ще вони магічні та прикрашені коштовностями. І коли підносиш його до неба, він ловить світло. Дзиньк!» «Дзиньк», – сказав колон. «Так, насправді Морква має рацію. Так і має бути». «Я лиш хотів сказати, що не можна садовити людей на трон через такі дрібниці», – сказав Морква. «Так, – сказав капітан Ваймс». «Гарна така робота, королівство», – сказав Нобі. «Вільний графік». Кхм! <гум> Колонна мить загубився у маленькому світі спекуляцій. Справжні королі мають мечі, що сяють, це зрозуміло. Окрім, окрім, окрім, певне справжнього короля, що правив колись у старі добрі часи. У такого короля меч, мабуть, зовсім не виблискував, але йому не було рівних у тому, щоб розрубати все, що заманеться навпіл. Просто думка. «Я кажу, що королівство це хороша робота», – повторив Нобі. «Скорочений графік». «Ага, ага». «Але короткотермінові контракти», – сказав Колон і вдумливо подивився на Морку. «А, ну тут без цього ніяк. Так чи інакше, мій батько каже, що бути королем не так легко, як здається», – сказав Морква. «Всі ці опитування та випробування та усе інше». Він осушив свою пінту. «Це робота не для таких, як ми. А ми, – на його обличчі розцвіла гордість. Вартові, з вами все гаразд, сержанте?» М? «Що? А, так», – Колон знизав плечима. «Та яка взагалі різниця? Може, усе й до кращого?» Він допив пиво. «Нам краще вирушати», – сказав він. Котра там, кажеш, година?» «Майже дванадцята», – сказав Морква. «Ще щось?» Морква задумався. «Все добре?» – спитав він. «Так, звичайна перевірка. Знаєш?» – промовив Нобі. «Та як ти це сказав, я майже повірю, що це правда». «Нехай заплющиться око, що все бачить». Це диск, це світ над зеркало світів, який крізь простір несуть чотири величезні слони, що стоять на ще більшій небесній черепасі в великому Аттуїні. Навколо узбіччя цього світу океани без кінця і краю розливаються в ніч. А в осереді світу цього здіймається вгору десятимильний шпиль серця небес, на блискучому верхів'ї якого боги грають в ігри людськими долями. Якщо знаєш правила та гравців. На протилежному краю диску сходило сонце. Ранкове світло розтікалося зітканими воєдина морями та континентами, але робило це повільно, бо в магічному полі світло неспішне та важке. На темному півмісяці, куди ледь досягало старе світло заходу сонця з найглибших низин, дві цятки, одна велика, а друга маленька, вилетіли з тіни і, низько пролетівши над гладдю узбічного океану, рішуче провалилися у незбагненну, всипану зорями глибину космосу. Можливо, магія триватиме? а, можливо, закінчиться. Але що ж тоді триватиме? Кінець. Текст читав Рік Санчес.